Я намагався відкараскатися від жовтоокого. лебонь хворого на жовтянку, чоловічка. Відірвав його руки від свого жупана, але він втупився в повіддя і не переставав голосувати: Він у мене коня вкрав, це мій саур. Який так саур? Чоловічок знову повис на мені, довелося його турнути. Але нас вже обступили, перетіли мені шлях до втечі, чоловічок схопився на рівні і впився в мене як кліщ. І тузував, і копав ногами, і намагався вкусити. Копнув і його. Гидка справа бійка. Я також налився гнівом, бо незнайомий мені хуторянин, окрім того, стверджував, що я никав біля його хутора і викрав його коня. Та коли б никав, то хіба б викрадав цю поторочу? Ми вовтузилися довгенько. Мене порятувало тільки те, що дядько був не кобиляцький. Його, як і мене, тут мало хто знав. Інакше сходка втоптала б мене в порохню, хто не знає, як люто, швидко, без суду побивають конокрадів. Хатнього злодія можуть побити, того, хто вкрав снопи або сіно, заб'ють у колодки, можуть навіть заплести його голову в тин. А з конокрадом, а також бортним злодієм, розправа коротка. Перший помирає під киями, другий — у зашморді на сосні. Але я божився і хрестився, що не крав коня, і божився та хрестився хуторянин. Ми вимахували руками, не наче вітряки крильми, підскакували, то, мабуть, було сміхне видовисько. Три дні шукаю Савура, прийшов на вашу сходку, може, хто з вас бачив? І селяни не знали, кому до конечної няти віри. Савка таке вкусив мене за ухо, і я доминув його під ребра, і нас аж тоді розборонили. Відтягли Савку та вхопили мене за руки. Підійшов отармен і сказав, що в нас обох закинули до секвестру, йому зараз ніколи займатися цією справою, і нас одвели до зборні і торнули до льоху не поміркувавши в той бік, що ми можемо повбивати там одне одного. Одначе я не збирався вбивати савку. Я швидко оговтався, призвичаюся до мороку. З гори, наче крізь молочно-сідилку, пробивалося ріденьке, жовте, не наче сирівець світло. Дірку забрано гратами, цюпа цегляна, тісна. Колись вона була звичайним льохом, а тепер слугувала до тюремного в'язання. В ближньому від дверей кутку лежала купа соломи. Якась шматина. Ми стояли обоє. Я майже діставав головою стелі. Я мить подумав, підняв шматину, яка виявилася вовчою шкурою, і кинув її в другий куток льоху, сам опустився на солому. Савка ще довго чипів біля дверей затятий, запеклий, озвірчений, сопів і щось бурмотів під ніс. Мене він боявся, вважав лиходієм, і то немалим. Потім, коли він сів, я підійшов до дверей, обмацав, вони вже. Підтрухли з одного краю од двох кості. Якби біля них постужити, то, може, вдалося й висадити. Але хто зна, чи є по той вік варта. Та й Савка зарепетує. Спробував заговорити до нього. Розказав, де і як здобувся на коня. Але Савка мовчав, тільки буркнув. Я тебе бачив біля хутора. Дідька лисого, ти бачив біля свого хутора. І пошкодував. Бо ж лицем таке був насправді я. За інших обставин я наплював би на цього коня шельвага, нехай він везе його хоч на цвинтар, але визнати коня Савчиним лишитися в цій цупі надовго. Спливло нагадку, що такий холерний чоловік може навіть спробувати придушити в вісні. Хоч що він з того матиме, опріч лиха самому собі? Але зрештою в світі є всілякі люди. Найдущі ж мене долягало, що трачу час на оце нікчемне сидіння. А десь там, навкутаній пороховим димом хортиці, мене чекають звіском світові побратими. Вони поклали на мене увесь свій віч і всю надію. І, що не був, моя сенсі, така несподібана справа. В світі чимало справ починаються з нічого, а закінчується. Лише. Легар. над головою переткалася в чорну, і після довгої ночі знову виткалася сіру. А сіру, аби були Ніхто по нас не йшов, ніхто нас не окликав. Я кілька разів підходив до дверей, грівка у них тракош, та й гопіт. Одлунював цюп, і тільки раз з того боку обізвався голос. "Дорога, та тракош, до отамана поїхав. Немає отамана. І немає цього, що за наші сільські цюпи. В'язні у них має втримувати громада, а вона скупай і балду. Сав далекий кум, таки приніс заживку, а мені, оса Ти не сколотить. Що й через те до нас така увага, що ми ніби крамольники і ніби не крамольники. Справжнім супостатам, зарізякам, сердобольні бабусі та пісні мироносиці приносять обіди та вечері, рятують тих люди вбивців від голодної смерті і спасаються самі. А до нас нікому немає ні діла. Може придушити савку та хоч гарно поснідати? Сміх їх Їсти хотілося немилосердно. «Правду кажуть, Городне черево і зіснув будить». Я посунув ногою Савчину торбинку. Поїж. хто знає, скільки нам тут сидіти, і мені вділи!» Савка мовчав. «Може там щось таке, що може закиснути?» Савка відказав сердито. Вдалився. Їм витлумачив це на свою користь. У торбині був кришеник сала, огірки, цибулина та малесенький шматочок ковбаси. Гриз огірки, гриз цибулю, ковбаса пахла смачно. Савка засовувався на соломі, я простягнув окрець хліба з ковбасою, але він одвернувся. «Дурний, нас обох повісять, поїж перед смертю». Жарт не вплинув на нього. Та мені й самому було не до жартів. Звичайно, за інших обставин, не кепсько б і полежати в цюк, нехай не отакій патерусі, принаймні, за шию не капає, і можна виспатися. Але ниньки кожна прогаяна днина — це, мов би, надгорілий фітіль до бочки з порохом, на якій сидиш. Я дедалі дощу втрачав спокій, і вчувалися мені ревеська гармат, і скрегіт шабелі, крити та стогани,